Друкар на силу випив, закашлявся, обличчя його стало оживати, щоки порожевіли. «Добре, друкарю, зараз станеш», — заспокоїв його запорожець. Він налив собі і пересилив під мокрі вуса, налив товаришам, і ті випили. «Добре, вип'ємо, браття, по-другій», — стромимо списав душу. Стромили ще поразу, і всі ожили. Друкар сидів на траві і позирав навколо посоловілими очима, і, очевидно, не пам'ятав нічого, що з ним сталося. — Як тут ти, друкарю виліз із води? — спитав запорожець. — Не знаю, — отказав той, похитуючи головою. — Напевно, води обпився, — зауважив Грицько. — І я матері і лихо багато пив і мало не луснув. що по собі, що тарані добре наївся, то і воді пити хотілося. — А мене, чортів, рак за вухо вщипнув, я мало не крикнув, — докинув Юхим. Запорожець звичкою поліз було в кишеню, витяг звідти кисета і люльку, щоб після двого сидіння під водою і після двох чарок горілки затягтися, та побачивши, що із кисета вода тече, і в люльці вода, і трут мокрий, і сам він весь мокрий, як миша, так і ухопився за чуба. а стонадцять кіт чортів з горохом, що щоб аж чортових крути вусів, чорти рейкою по п'ятницях били щоб вашій матері їжаки родили проти шерсті, щоб вам подавитися дохлим мерзлим собакою, щоб він у вас в поганому пузі млів і тлів. Вилоявшись волю і розваживши цим хоч трошки козацьку душу, він одразу ж зірвав кілька широких листків лопуха, розклав їх на сонці, висипав на них підмочений тютюн, накинув на сухий сучок ліщини клапоть мокрого трута, потім почепив на кущі мокру шапку, зняв чоботи, штани, сорочку, все це порозрішував на сонці і лишився таким, яким піп отець Данило вийняв його колись з купелі. Роздягайтеся, хлопці, командував він. Тепер і так тепло. Товариші собі пороздягались. Друкар після горілки зовсім оклигав. І Саков витягли на мокрий хліб, ялену теж на мокру рибу, і почали все це сушити на сонці, що не лінувалося виконувати покладені на нього козаками обов'язки. Воно пекло так, як тільки здатне пекти в степах Південної Русі. Молоді втікачі, рятуючись від спеки та щоб швидше перебути час, почали купатись у тій самій річці, в якій вони нещодавно ховались від погоні. Тепер, навчені недавнім досвідом, вони вигадали дуже корисну для їхньої мети гру, яку назвали очеретянкою. Гра полягала в тому... Що, вирізавши собі знову такі очеретинки, з допомогою яких їм пощастило врятуватись від переслідувачів, вони по жеребку ховались у воді. Той, кому припадало ховатися, брав очеретинку в рот і пірнав з нею у воду, а товариші повинні були стежити за ним на поверхні річки і додивлятися, де з'явиться з під води кінчик очеретинки. Сонце тим часом робило своє діло. Розвішаний одяг втікачів, воно вже майже висушило. Тітюн теж підсох добре, труд займався, і Запорожець, чепорно одягнувшись, розпустивши свої широкі як запорозька воля штани і запаливши люльку, здавався цілком щасливим. «Ну, хлопці, тепер у дорогу», – сказав він, поглядаючи на сонце. «Сонечко ще високо, до вечора чимало степу пройдемо, а ввечері відпочинемо годину-другу та й знову у дорогу на всю ніч». Одійшовши трохи від місця стоянки, Запорожець зійшов на найближчу могилу, Обдивився степ своїми зіркими, звичними очима на кілька верст навкруги, і впевнившись, що степ, дільний від польських розвідників, звелів рушати далі. Степ мечі завмер і здавався ще безмежнішим і дикішим. Вони перетнули славозвісний чорний шлях, яким не зважувалися йти, бо остерігалися зустрітись з польськими гінцями, які часто їздили до Криму, або з купецькими караванами, Котрі конвоювала озброєна сторожа. Наші втікачі йшли по правий бік чорного шляху, місцями, очевидно, дуже добре знайомими запорожцеві. Хоть якби коні в нас не повтікали, добре б було б», — жалкував Грицько, несучий саквизбок лашком. «Еге, коли б коні той хомазі ремою вміли б їздити», — процідив крізь зуби запорожець, посмоктуючи люльочку. «А що, спіймали їх ляхи?» Зацікавився Юхим. Еге, ловила бабу воду решетом», — відказав запорожець. «Я їм такого терну дав, що вони, мабуть, і тепер літають по степу, коли не дали дуба». Надвечір тікачі зупинилися в невеличкій балці, недалеко від чорного шляху, де, як це відомо було запорожцею, можна було знайти криницю з холодною джерельною водою. Вони попоїли, напилися холодної води і полягали спати, тут таки в балці, в густій траві, де їх нелегко було знайти».